Третя. Літак приземлився в аеропорту Махачкали, і я вилузався з його сонного черева, майже як Одіссей із Троянського коня. Хоч би де я вибирався з літака чи гелікоптера після тривалого перельоту, я завжди насамперед принюхуюся до підсоння, наче все залежить від нього. І тепер також глибоко втягнув повітря, як перед стрибком у воду. Травневе сонце пригрівало, але ще не пекло. Десь Либонь чи не з Каспією подував свіжий легіт. І я сказав собі, ласкаво просимо, мосьє Дюшан. «Чурек і сакля, все твоє», – сказав я, звичайно не в голос, бо внизу біля трапа вже переминався з ноги на ногу жвавий чоловічок і світився до мене порцеляновими зубами. «Мосьє Дюшан?» – спитав він. «Мосьє Пелен?» Якби я вмів ніяко віти, – то напевно зашарівся б, адже немає нічого примітивнішого за всі ці агентурні ля-ля-фа-фа. І мені здається, що якби на той час місію Червоного Христа очолював тут не француз, то все відбулося б так само, тільки на моєму місці був би хтось інший. І в його грудній порожнині нічого не зворохнулося б навіть тоді, коли б він угледів те, що побачив я. На ближній посадковій смузі грівся на сонечку Іл-86, і магнетизував мосьє Дюшана крикливим написом «Україна». Пелен, мабуть, подумав, що мене вразили БТРи, які тут і там бовваніли ваніли довкола летовища, І винувато розвів руками. «На війні, як на війні?» – сказав він. «Тут розташовані військові частини федералів. Усе під їхнім контролем. І навіть ваша місія?» – безцеремонно спитав я. «Ну, не зовсім». «У тому числі й ви особисто місія Пелен», – подумав я, закидаючи за плече важкенького саквояжа, якого Пелен уже зважив очима. «Сподіваюсь, у вас там нічого такого… Е нічого, окрім зброї», – сказав я. «Зброї?» «Так, найгрізнішої зброї проти росіян. Водка Смірнов!» «О!» ха -ха -ха Пелен штучно засміявся штучними зубами бо після мого жарту йому ще не відлягло. Але потерпав він недаремно. В аеропорту не було й натяку на зелений коридор, і мені довелося пройти найсуворіший митний контроль, позбувшись із своїх запасів першої пляшки смирновки. «Я відшкодую», – знов виновато всміхався Пелен. «Ви ж розумієте, що з ними краще не сваритися?» «Я розумів. Ми пройшли до офісу Червоного Христа, що містився тут в приміщенні аеропорту. Пелен виставив пляшку дорогого французького коньяку, який виявився, як завжди, звичайнісіньким бренді. Коли він узяв свою склянку, вона затанцювала в його руці. І Пелен хапливо, але майже з відразу відпив добру половину. «Взагалі-то наша головна база не тут, а в Хаса в юрті. Це на кордоні між Дагестаном і Чечнею», – розповідав він про химені кури. «Там ми зосереджуємо всі гуманітарні надходження» а потім відправляємо їх за призначенням. «Та ви пийте, пийте, місьє Дюшан, тут усі п'ють, тут без цього можна збожеволіти». Підохочуючи мене, він знову взяв склянку, і тепер, після першого причастя, його рука стала значно твердішою. Однак ми ще не встигли вмочити губи, як раптом відчинилися двері, і до кімнати влетів такий розлючений чолов'яга, що я відчув, як мимоволі напружились мої м'язи. Він мав до того чорнюще обличчя, що я сприйняв його за Кавказця. Та вже з першої фрази розпізнав свого земляка. «Да що ж це за сваволя, такий господин Пелен? Спочатку з нас требували по 200 доларів в час за простої самоліта, а тепер уявляється, нікому розгружати нашу гуманітарку. Це так не пайдет, господин Пелен. Я не тільки депутат українського парламента. У мене мандат організації непредставлених народів, виданий в ГАГ". Пелен заходився втихомірювати мого земляка. А я дивувався тісноті цього світу, який досі тримається на бюрократичних папірцях, липових печатках та фальшивих посвідках. Адже і мені перед виїздом спершу приготували мандат організації непредставлених народів, підписаний самим генсеком ЮНПО Майклом Ван Прагом. А потім чомусь передумали і пошили з мене червоного хрестоносця. Тим часом володар мандату ЮНПО – Закипав усе дуще, казав, що він давав російським солдатам два ящики тушонки, щоб тільки розвантажили літак. А ті голодні, як шакали, бояться, бо тут усім і всіма керує ФСК – Федеральна служба контррозвідки. А ви, пане Пелен, потураєте їм, сказав мій земляк. Українці зібрали 42 тонни тушонки, одягу, медикаментів, а тут підкочується всіляка бізнесово наволочі з... С... І сіпається все це перекупити, поки не розтягли за так, поки не конфіскували гамузом. Але цього не буде, пане Пелен, за нами Європарламент, сказав мій земляк і грюкнув дверима. І якби моя воля, то я сам пішов би розвантажувати той літак. У той уже знайомий мені Іл-86, що грівся на сонечку, але це зовсім не лишило месье Дюшану. Месье Дюшан потягував бренді з високої склянки і дивився на месье Пелена. Який представляв тут найгуманнішу організацію в світі. Швидше б усе це скінчилося, сказав він, невідомо про що, демонстративно зітхнув і випив. Тут лише на північному Кавказі 110 республік, а мені ще якусь, а мені ще якоїсь України бракувало. Ви чули про таку країну, месідю Дюшан? Скажіть мені щиро, ви чули коли-небудь про Україну? Я знезав плечима, і він зрозумів мене правильно. Нема про що говорити. «То на чому нас перебили?» «Ага, Хасав Юрт. Я це до того, міс'є Дюшан, що туди час від часу ходить наш транспорт. І якщо ваш маршрут збігається з ним напрямком, то можна посприяти?» «Не переймайтеся. Усе, що від вас залежало, ви вже зробили. Далі я сам. Але ж...» Він хотів було заперечити, однак спитав зовсім про інше. Але ж повертатися ви будете через нас? Звісно. І не сам. Думаю, ні. Коли це буде? Що? Грубо спитав я. Коли на вас чекати? А коли буде літак? Ну, чіткого розкладу тут і бути не може. Все це спецрейси, і... Він узяв зі столу візитівку і простяг мені. Але ви можете тримати зі мною зв'язок. Дякую, месье Пелен. Тут можна взяти таксі? Без проблем. Та тут усі живуть, як і жили. Навіть там, серед війни, цивільне життя триває. І залпи на честь весільних гулянь можна переплутати з бойовими. Ви там були? Гостро спитав я. О, ледь не забув. Я ще винен вам сувенір. Вхилившись від відповіді, він підійшов до дверей і причинив їх на замок. Потім дістав із шухляди сувенір, який майже сховався в його долоні. Це остання новинка від Сміт і Вессон. 43 модель. Офіційно він призначений для мисливців і рибалок, але вже зарекомендував себе в серйозних справах. Далебі – це була красива іграшка, виготовлена з алюмінію, дерева і сталі, яка важила не більше, як 300 грамів. Барабан револьвера вміщував 8 набоїв 0,22 калібру. Для серйозних справ це, звичайно, нічого, а для деяких ігор – цілком підходяща річ. Для самозахисту… Сміхнувся Пелен. Нам це належить за службовим обов'язком, тож будьте спокійні. Якби він дав мені замість цього мисливського шпігунського повача парабелом чи, бодай, астрійського глока, то я почувався б іще спокійніше. В мене, мосі, Пелен, немає органу хвилювання. Я подивився на нього з таким багатозначним натяком, що він опустив голову і потягся до пляшки. Мерсі, мені вже пора. Я підвівся і взяв саквояж, який щойно поващав на 300 грамів. Пален ще раз винувато розвів руками у добрий час. Біля входу до аеровокзалу огиналася п'яна солдатня у літніх панамах і розхристаних до пупа бронзово-зелених блузах. На їхніх плечах тиліпалися короткі АКМи. І я нітрохи трохи не сумнівався, що зараз котрий із них стрельне в мене цигарку. А коли почувати оскомне знайоме «дай закорить», Дістав коробку джітанес, і щоб копар, так чеченці називають російських солдатів, не ліз у неї брудними нігтями, сам витяг сигарету. А можна дві? Дихнув він на мене з в шлунку горілкою. А ти вмієш переганяти воду з калюжу в калюжу? Спитав я. Чаво? Таво. Я дав йому ще одну сигарету. А зажигалку можна? «Зараз модно припалювати сірниками», – сказав я. «Ти знаєш, що в Парижі тепер усі користуються лише сірниками? Чаво?» «Закушувати треба. І бажано українською тушонкою». Я повагом рушив до стоянки таксі з прицілом на приватне авто. На зустріч вискочило кілька водіїв. Кожен хотів перехопити цього крутого подорожанина. І вони закудикали всі в один голос – та я, наче глухий, мовчки підійшов до червоної щістки І, кинувши на заднє сидіння саквояж Усівся поруч із водієм, який щойно скочив у машину «Куди?» – спитав він, уже переходячи на четверту «До міста, а якщо зможеш, то й далі» «Далі це куди?» «В Кизляр» «Кизляр?» Він повернув до мене своє носате гостре, як сокира обличчя «А ти хоч знаєш, де той Кизляр?» «Знаю», – сказав я Кілометрів 150. Це на вертольоті. А машиною двічі далі. Я плачу в обидва кінці. 50 баксів. Вистачить. Там розбиті дороги і блокпости. Сто. Сказав я. Ні, 50, але тільки до Хасав Юрта. А там можна взяти іншу машину. Добре, дорогою подумаєш. Тільки той, якщо можна. І я дав йому новеньку 50 доларову купюру. І, відкинувшись на сидіння, приплющив очі. Пазар закінчено. 100, 200 кілометрів, 1000. Яка різниця? Земля кругла і маленька, як макове зерня. Кінець третьої глави.